Välkomna säger vi här från Radio Avesta och programmet som heter Radio Röda Röster Vi har haft lite uppål här under sommaren Man bör ju få ha lite semester även fast man är en sån här radiopratare Ni kommer ihåg våren när vi hade besök av Marita Ulfskog Vi körde ju den intervjun några gånger här för att Så att säga bana lite väg inför det EU-parlamentsval som vi har haft här i juni månad i sommar och det gick väl så där tycker jag men som sagt man kan ju inte få allt här i världen. Jag program senals alltså i samarbete med Sossarna här överst. Det enda parti som gäller tycker jag. Och nästa år så ska vi ha ett val och det är mycket aktiviteter som sker och händer även den närmaste tiden och av den anledningen så har jag bjudit in ordföranden i Grytnes hälsförening, Sten Åke Möckemörk. Välkommen sen också. Ja, ja, ses vi igen hörde du så här i studion. Det är lika roligt varje gång. Tack så bra. Sten Åke, det har varit en händelserik tid på här på försommaren. Hur skulle du vilja beskriva det som har skett och hänt? Ja, alltså det mest händelserika, det är väl det du var inne på minstnen med gäller att få en en mobilisering ifrån partiets sida och även att lyckas få en mobilisering bland eh det fackliga folket bland löntagarna. Det är väl det valet egentligen som har tagit väldigt stor kraft för för för eh för oss över överhuvudtaget runt om i partiorganisationen. Och det är klart det kan man väl säga att det gick så där. Vi hade väl om jag får säga lite kommentarer till din egen synpunkt. Vi hade vi kunnat hoppas på att ta eget mandat till. Och det gick liksom inte vägen va. Men vi ökade ju faktiskt med rätt många 10.000 tal så jag tror det var 140.000 röster vi ökade med i hela landet. Eh uh, och vi ökade ju här i Avesta. Det berodde väl till stor del naturligtvis på den här folkkomröstningen vi hade om tågstoppet och stationen så det det får man med hänsyn för. Eh uh, men uh, vi ökade ju också i Avesta kommun så ökade ju vi på inom partiet med med ett par 3 Och likadant gjorde vi, för det har jag lite bättre statistik på, i de tre valkretsar, eller om det möjligtvis heter valdistrikt uppe på andra sidan älven i Grytnes, det ökar vi i samtliga tre. Då. Så det gick då ganska bra, men det kanske inte är det du mest tänker på, utan vad som har det lite mer hektiskt för oss inom Grytnes S-förening, det är ju förberedelserna inför det här 90-årsfirandet som vi ska ha nu. Och det kan jag väl berätta lite grann om eh efterhand som du tycker det är. men jag kan väl säga så här då att eh för att ge en liten bakgrund för ditt minne eh vi det första vi gjorde det var ju att vi tillsatte en jubileumskommitté någon gång i mars. Och den har ju då eh jobbat nu i eh fram till nu i september, för det är den 26 september. Lördagen den 26 september jag understryker det extra noga kan återkomma till programmet igen sen. Eh då firar vi de här 90 åren eh just i Skoxporskola då. Vi ville ju gärna vara i Skoxporskola eftersom när Grytnes som då var en arbetarkommun fyllde 50 år 1969 så höll de dem just till i Skoxporskola. Så det första vi började jobba med i den här 90-års kommittén i mars. Eh det var ju för att försöka få fram dokumentation och grundmaterial, protokoll, verksamhetsberättelser och alltihop sånt här. Tanken var ju att vi skulle göra en dokumentation av de här åren mellan 50 och 90, de här 40 åren då och eh, vi sökte runt eh, överallt och vi eh, hade naturligtvis också kontakter med arbetarrörelsens arkiv upp i i i Falun håller de till nu för tiden. Och det där var ett eh, stolt och fint projekt som vi hade vi och eh, Per Erik Pettersson den gode Pereri kom också beredd att eh, skriva någonting om de här 40 åren då. Tyvärr lyckades vi inte få fram så pass mycket underlag. Det var för många grejer som är på rymmen fortfarande som vi inte har hittat hem. Jag vet att du också Anders var med och leta i något kommunarkiv om det skulle möt bli kunna ligga där. Så det blir ingen dokumentation då. Så att det fick ju efterhand lägga lägga åt sidan då, men sen äldre och hitta medverkan, sen äldre och hitta datum och och så det har ju varit ganska hektiskt men jag tycker det har gått bra faktiskt. Sen skulle jag vilja säga lite inte kul det här med med ändå att man firar 90 år på det här viset därför att eh eh Erik Markqvist då var en Erik Markqvist han gjorde ju en en fin krönika om åren 1919 till 1969 de 50 åren. Och då kan man ju komma ihåg då 1919 om man tänker sig in, hur såg det ut då alltså det var ju helt omvälvande i Europa. Eh världskriget var precis slut. Den ryska revolutionen 1917 hade genomförts. Eh striden om den allmänna och lika rösträtten pågick här i Sverige. Eh den och, kom ju två år senare. Ja, den gjorde ju den, den total den, den totala men den där striden så att det var ju många känslor och många viljor som var på plats under de där åren då. Så att de egentligen de första de första eh socialistiska mötena och träffarna eh, uppe i Grytnes. De ägde ju rum många många år tidigare, eller flera år tidigare än 1919. Men jag skulle tro att det var så här ja så jag kan man ju om man vill lägg till 1909 storstrejken och stor konflikten och efterdynningarna utav den och alltihop det där så förstår man ju att det var en ganska stor social och politisk oro på annat sätt och vis. Jag är ju ganska väl inläst nu på 1919 i och med att jag håller på att göra ja. den här tipspromenaden. Ja, jag vet så det. jag kommer inte att säga så mycket. Nej, det är bra. Och, då, och kanske inte jag heller. Men, men det kan ju vara bra att folk börjar känna sig för lite grann. Aha, nu kommer det en tipsrunda om vad som händer. Det är bra, läs på bara. Kom, kom till det här 90-årsjubilemet i Skogsforskolan. Nej, men jag vill säga så här Anders, om det är så kan jag väl återkomma lite grann om det andra grejen om du vill det. Men men eh det man vis man det var alltså olika villkor. Skulle man ansluta sig till det socialdemokratiska arbetarpartiet eller skulle man ansluta sig till det socialistiska partiet så att säga. Och eh, om man läser den där krönikan som som Erik Malmqvist har skrivit så kan man ju läsa mellan raderna att det säkert var ganska tuffa tag va för man satt ju ändå vid samma bord och och man hade väl, man hade ju samma inriktning och att det gäller att stärka eh att adriva klassamhället att stärka löntagarna att att att eh, eh arbeta för starka fackföreningar och allting sånt där som vi anser tillhör den svenska modellen. Eh så så då man väl överens men man kunde liksom inte riktigt komma överens om var man skulle röra hemma. Men då är det rätt kul när man tittar i krönikorna så att redan på nyårsdagen eh 1919 för då hade man väl under hösten där haft eh, väldiga diskussioner och eh, ändå kommer fram till att man hade en majoritet för att ansluta sig till socialdemokratiska, säger socialdemokratiska arbetarpartiet. Så att man knallade upp det på nyårsdagens morgon och samlade då den majoritet som fanns och så bildade man Tidigt på året så bildar man då Grytnes socialdemokratiska arbetarkommuner och bestämde sig för att då ansluta sig till det socialdemokratiska arbetarpartiet. Så egentligen så skulle vi ju ha, om det var riktigt korrekt, då, så skulle vi ha firat de här 90-årenna i början på januari. År. Men vi fuskar lite grann då det här undersökningsarbetet som vi inte kom igång med riktigt i tid och så. Så hittar vi det här datumet den 26 september. Ja. Men jag, jag jag märker just den åker när jag pratar med dig. Ja. Att en viktig sak för dig det är den här historiska biten. Ja, det är ju naturligtvis därför att den Den vill den. Va? Nej, men du, för... du men gemene man och ja. partier som sådana. Så. Ja, ja. Man kan ju till exempel jag nämnde 1909 eh, eh och eh, man kan ju dra paralleller till många stora konflikter här i Sverige. Ta eh, 1980 var det väl en stor konflikt när va. Mm. Då sa ju dåvarande chefen för Saft Kurt Nicolina att det var en investering i framtiden. Mm. Eh och 1909 var väl också tanke igången hos Svensk näringsliv och den svenska högen eh som då med tystnad stött låg bakom och och, och Att det gav sitt stöd till den här framprovocerade konflikten. Som egentligen handlade om att det skulle sänka lönerna. Det var ensidiga lönesänkningar. Mm. Och vad pratar vi om idag? Ensidiga lönesänkningar ja, ja, ja. också i en kris. Va? Så att eh, det, i, det här med åren som du säger. Det handlar ju dels om att kunna åren. Men det är ju inte det hela. Utan det är att komma ihåg vad var det som döljde sig bakom åren. Det var en ideologisk strid det står höger mot vänster och så vidare va. Det står lönntagare mot arbetsgivare. Ja, ja. Så att eh, det är väl Men just det som det här firandet som vi ska ha ja. den 26 september. Är ju också ett yppligt tillfälle att stärka rörelsen. Ja, det är ju det vi hoppas då. Va? Så vi hoppas att det blir en väldigt god uppslutning. Vi har ett rätt bra program men vi suger på karavanen som kommer att gå där. Jag just vill höra. Vi ska spela lite musik också. Ja, tack. set honom sitta blandunga emederrn pohem jordstund jag har hört till signaliga gamla fiol jag kan min den reslige finden Og hans blikk under buskiga bry När han drog sina minnen Om sin ungdom i Martina by han var skjemsamma låtar fra logen Og visår han selv hadde smitt han var gammel som bygden og skogen Og hans hår, ja det var glesnat og vi snapp när topparna gungar, i före Eller, hör gunnar i verstor malhasun död gunnar berg man som man sjön han fått sig ett drur It's not hade ja, hördan så i gesunds gänget framföran Dan Anderssons Gunnar Bergman en mycket vacker och tänk värd visa för oss i rörelsen så känns det ju lite speciellt att lyssna till Dan Andersson. Alla gånger det gör det och du är ju så vänner och pricka in ska man för min egen del när man ska lyssna till Dan Andersson så här är det just Gunnar Bergman. Den är den är så vacker som du säger. Ja, verkligen. Vi har ju någonting här i september den 20 då också Stenåker. Jag kommer ju att ha en speciell programpunkt nästa fredag när det gäller kyrkovalet, men jag tycker vi kan väl ändå idag ämme slå ett slag för detta Stenåker vi. Ja. Vi har ju lite folk som sitter med i våran församling ner i, i i Grytnes. Mm. Ja, det ska vi göra. Och vi har vi har ju om vi om vi ja precis, vi får väl hålla oss till grytnes nu då. Men jag hör uppmärksammat precis som du säger att den fredagen den 11:e är det väl som som som du har bjudit in ett speciellt prat om kyrkovalet. Jo, vi bestämde oss eh väldigt tidigt. Det första resonemanget hade vi i våra socialförening redan på hösten 19 ja, alltså fem år sedan eh att vi skulle försöka göra något alls extra eller göra något extra inför kyrkvalet i år den 20:e som du säger. Förtidsröstningen förbjör redan den 7e förresten. Eh och alltså bakgrunden var ju så här att om vi bara får de som tillhör egentligen vårt parti och deras kompisar och de som är som är bara en byråkratdel nästan utav de som faktiskt en sympatisör, en sympatisör är regerstad socialdemokratisk. Vi bara får dem att gå och rösta på kyrkovalet, då blir det ju en skrällseger för oss samman. Eh så att, så och det så att det är väl vår vårt, vår uppgift som socialdemokrater att försöka ordna den skrällsegern tycker jag. Eh och vad vi har gjort nu det är att vi med den hushålls- och serviceorganisation som vi har där det också finns med Anders eh uppe då i högborg ut och skogs på eh, delvis ner på gärdet och eh, järmens på hållnet och så där. Eh alltså där har vi det natut nu under den här veckan. Och det är väl kanske jag är inte helt klar själv så det är väl några för ryggblott far. Men eh, vi har delat ut ungefär eh, 16-1700 hushållstrycksaker. Och och där är i princip bara riktar en uppmaning att använd din rösträtt. Och naturligtvis vill vi då att man ska rösta socialdemokratiskt därför att vi vill ha en öppen kyrka där alla har en plats. Eh, vi socialdemokrater vi slåss ju för eller vi står ju upp för alla människors lika rätt och lika värde. Då vill ju vi att en kyrka ska präglas utav samma innehåll. Och och så att vi vi, vi har gjort lite extra ryck under den här veckan och hoppas att det innebär För Först och främst fler uppmärksamma kyrkovalet den 20:e och att fler naturligtvis rösta på socialdemokraterna och och vi fick till en ganska bra lista. Nu har jag inte den, hur var jag? Jag har den inte med mig, men jag är glad att vi fick in så pass många nygöringar också. Mm. Så vi ja, vi vi vi gör vad vi kan och jag hoppas att det det ska gå bra över hela inom hela Arvida kommun över hela kommunens hus. Kan med slå ett slag och stäna åker för morgondagens aktiviteter på eller på söndagen på Holmen. Söndag. Oh, ja det skulle bli en låg dag man. Ja det är väl för att våra åldrens korrekt så är det ju så här att det är eh låve LOA... Hyres... eller låvesta och hyresgäströrelsens familjeråd på ja, Holmen ja, ja. ja, ja men Och eh jag har inte sett någonstans men det har väl säkert funnits i någon tid ni annars har sett lite affischer här och där och eh, det blir ju en traditionell familjedag där alla aktiviteter är gratis eh och och det är flera eh jag har ju inte med mig papperna men det är ju flera organisationer som är med och firar det här tillsammans med med LO eller arrangerar det här tillsammans med med LO och LO Avesta och AVS och KS rörelsen då eh så att det blir nog både det ena och det andra. Det brukar vara lite ponnyridningar och typ tipstolar och lite sånt där. Det är bara att hoppas nu då. Eh, precis när jag klev in i studion här så sken solen upp så att om det är väl hölse nu då så kan det ju bli bra på söndag det här. Så vi ska det, ta mm. lite mer musik och sen ska vi ta och avsluta din medverkan för du ska ju iväg och ha lite aktiviteter för det. Och då tänker jag när vi kommer tillbaka så här Att vi pratade lite grann om framtiden och pågåden och arbete inför nästa år som vad jag förstår kommer att bli ett ganska viktigt år. som så jeg tar og Hun slinger seg og ber henne For Gud skulle holde om Men riddaren bare skrattar av sin glød Så hun tar hans kniv og støter til Og riddaren er død De fire av år Ja Haraldrielta men folket er lyret og vi som syrer alle vi får veita hat man så björn av Celius sockråten en kungens man. Ja idag har jag besök utav Stenåke Mörkordförande i hästföreningen i Grytnes med fotförande aktiv som kursledare Stenåke. Ja inte kanske någon som kursledare men jag är med och har ett eh, föreläsningsavsnitt på på eh Eldodistriktets Eldodistriktdalarna i Jävelborgs eh, försäkringsråd givar utbildning så att ja jag är med jag har ju en åtta kurs för år. Ja. Vi sa ju för innan vill det vi gör några serdes sjunga. Pågår den om verksamhet nu inför nästa års viktiga händelse. Jag kan väl säga så här mycket vi har idag precis sina kom hit till studion till dig har haft ett första möte eh eh mm. i valled den valledning som arbetar kommunen har eller eh om inte alla kunde vara med så var i alla fall delar ut av dem är nu på eftermiddagen. Så vi har börjat att dra upp de grova riktlinjerna för hur vi vill att valrörelsen hur hur vi ser att vi vill bedriva valrörelsen eh i arbetarkommunen. Eh och jag kan väl vi ska komma ihåg här att under hösten kommer ju att hända en del saker. Vi har Socialdemokraternas partikongress till exempel i månadsskiftet oktober november. Det kommer ju att bli en oerhörd eh politisk fokusering på på på den händelsen. Men vi ska så att säga i grova drag än och svårt att eh stärka oss organisatoriskt under hösten, haka på den här partikongressen eh gå in i aktiviteterna under våren som kommer att öka mer och mer 1 maj och sedan naturligtvis är vi inne i i, i de förberedande delarna på eh, eh valet i september 2010 åt i kommunalanssting och riksdag och sås slutspurten. Det är ett grovt mönster. Det här ska ju fyllas med väldigt mycket, men vi har påbörjat det här första samtalet och diskussionen och tanke igångarna. Vi har väl haft en del riktlinje tidigare, men det gäller ju att dra lite slutsatser av EU-valet och även en del slutsatser om den kyrkoval som kommer att vara nu den 20:e då så att vi vill väl invänta också det innan vi liksom trycker på knappen ordentligt och går igång. Och då har vi sagt så här att Alster Arbeta kommun kommer att ta sin officiella valuttakt i samband med Agrutnes 490 år lördagen den 26e. Bra. Ja, jag tycker det och det det är man är ju glad för som med Länd och Gjutnesäs förening att att eh, man har gjort det var bra att det kommit tidigt. Ja, det är bra. Jag tror det. Och så inte minst också med de tankar som vi har skissat upp här så är det bra att vi vi ger en, en kick-off där ett bra avspark. Och det är ju inte så tokigt tänkt va eftersom vi får ju dit ganska eh prominenta och intressanta gäster på just det här 90-årsjubileet. Ska gärna ta program om du vill. Jag gör det. Eh för det första vill jag säga att alla är välkomna dit och alla aktiviteter är gratis. Och det här är alltså lördagen den här 26 september vi pratar om mellan klockan 12 och 15. Skriv in det och judin alla du träffar. Alla nämligen är nämligen välkomna. Eh för det här kommer också ha prägel av en familjedag va. Eh och vi börjar klockan 12 med en del yttra aktiviteter på Skogsboskolan. Vi har fått hit ponnyhästar, det blir ponnyridning, vi har korvgrillning, vi har återigen då tipsvilda med fina priser både för vuxna och barn. Vi har kaffe och vi har musikunderhållning. Och det kan väl avslöja att mannen som sitter mittemot mig har rattar rattarna här, Anders Lundberg. Han kommer att vara den som står för det och möjligen kan han få någon till med sig. Eh när det där börjar klockan 12 pågår ungefär i en och en halv timme de här olika aktiviteterna. Är det sen någon som vill uppvakta oss på våran efter våra 90 år så blir det klockan halv 2. Eh och under en halvtimme sen klockan 14 och nu måste jag nysa. Eh klockan 14 då blir det ett antal tal och hedersgäst är Vanja Lund, Elo Sort för landsorganisationens ordförande Vanja Lundbyferdin och Peter Hultqvist Socialdemokraternas ordförande i Dalarna. Det är ingen dålig uppställning faktiskt. Och sen så avslutar vi det där klockan 15 med kaffe och jubileumstarta. Så det blir tre roliga och intensiva timmar. Vi ska bli verkligen kul att få dit Vanja eller behöver din eh och även Peter och alla andra naturligtvis också. Ett bra program. Och så blir det den här upptakten också vart vart kul. Ja, det är jätteroligt att partiet har valt det, arbetarkommunen har valt det här som det blir ju presskonferenser. Här kan ni tänka på att det kan bli en ganska stort pådrag för att det är ju inte var dag som Vanja Lundbefridin kommer till en socialdemokratisk förening eh och och och eh, hedersgäst och jubileumstalare så att det kan nog dra både radio och tv och både den och de andra. Sen ska vi ha en del presskonferenser. Så det händer en del saker. Men får jag bara kommentera några saker Anders, när jag kvistar iväg här va? Eh så när jag tycker det är viktigt. Eh, eh alltså man har ju ett ung gott att lyssna till Moderaternas stämma som var här och ambitionerna då att bli ett statsbärande parti. Eh pratar ju vi pratar inledningsvis om rösträtten i Sverige som genomfördes fullt ut 1921. Ja man ska ju komma ihåg den sak att att nuvarande Moderater de var emot lika och allmän rösträtt. De var ju emot till exempel vis barnbidrag, de var ju emot en rad sociala reformer. De var emot en rad utav de reformer vi har haft på arbetsmarknaden. För mig låter det otroligt att ett parti med den historien ska kunna bli ett statsbärande parti. Och jag hoppas faktiskt att svenska folket har så pass mycket förnuft va. Det är ju de som står för allmän och lika rösträtt, som står för de sociala reformerna, som står för att stärka fackföreningarna. Det är de som är förankrade hos folket. Det är väl de som har möjligheten att vara ett statsbärande parti. Därför har ju Socialdemokraterna varit under så många år också som sagt. Men håller man inte på nu? Nu ser jag att den här Mård Olofsson, nu börjar de ju börja och tumma på det här med arbetsrätt, las och uh -huh. turordningsregler och sånt där. Det, det dyker upp det ena efter det andra. Precis. Jag menar Anders du har så rätt. Det är för att det nu kommer det här att ideologiseras mer och mer men det vill ju inte moderaterna utan de är ju valtaktiska därför så är de ju kollektivavtalskramare till exempel i viss mån men men jag tror att det är så här idag arbetsrätten i formet av lagen imorgon kollektivavtalet ja, ja. om de får vålla på va men jag har en liten det jag idag hörde jag Sverigedemokraterna haka på samma linje va? som som Center medan eh, Moderaterna tills vidare då försöker att vara så vändiga som möjligt av det eh, valtaktiska självvilliga påstå. Eh men alltså eh vi får väl se det är ett bekymmer för de inom Alliansen men men eh, jag fick en uppgift idag att man hade gjort en undersökning om när det gäller inställningen till LAS. Och där man har frågat eh ungdomar mellan 18 och 24 år tror jag det var det. Om det är 18 till 24 är det det var i alla fall i den ungefär i den ord. Det var bara 2 som tyckte att LAS skulle ta bort då. Eh och då har ju uppenbarligen ungdomarna varit väldigt kroka. För de inser ju att lasen och hela arbetsrätten är en maktfråga. Ja, ja, det handlar om makten mellan arbete och kapital. Och kan du ge det på lasen och kan du ge det på andra arbetsrättsliga reformer, ja då förstärker du kapitalets mm. intresse, då förstärker du högerkrafternas intresse medan löntagarnas intresse försvagas i motsvarande grad då va. Så det det ja sen tycker ju jag så här förstås att om kommunerna har svårt att genomföra sina program så ska ju vi andra någonstine en socialdemokratisk ledd kommun eller i ja, att den inte spelar ingen roll. Vi ska inte sitta och ta svart i petter i handen utan om inte vi klarar av saker fullt ut, då måste vi tala om för medborgarna att det beror på att den här regeringen inte satsar på kommuner och landsting. Det finns ingen anledning för oss att ta på skulder för det som vi inte har. Och det tycker jag är en viktig, viktig uppgift inför valet nästa år. Att försöka peka på sambandet, varför ser det ut på det här viset och, och, och inte gå med på att sopa det ännu. Ja, under mattan så att säga. Ja, man ska ju kunna snacka hur mycket som helst. Man kan ju börja undra till exempelvis om inte den här högre regeringen nu har skaffat sig den här sedelpressen som de tidigare sa Mona Sahlin har ägde. Nu tror jag att de har skaffat sig en egen sedelpress. För nu snurrar den på här. 15 miljarder i skattesäkningar till de som har det bäst ställda. 17 miljarder ska de ut med nu här. Eh... Forskarna river man upp reformerna på sjukförsäkringens områder. Och så så kommer verkligheten med ja, kapten. Ja, och då går man tillbaka så här får ni 17 ja, miljarderna och förmodligen kommer de 17 miljarderna just ifrån den där serien pressen. Ja, ja, visst. Ja. Så det det finns ju inget att göra. Tack för att du kom sen Åke. Ja, ha det så bra i Trebel här och så ses vi väl på Holmen varpa på söndag då ja, då. Det Jag räknar med det. Ja, tack. Tack, tack så, hejdå. Ut i kira Du stinker Ja vi tackar Stenåke Mörk som hade vänligheten att komma hit och vara med här på programmet Radio Röda Röster Det är ett program som sänds i samarbete med Davest Arbets kommun, det är alltså Sossarnas eget program Och som sagt på söndag så är det LO-dagen Aktiviteten är det på Holmen En verksamhet som har funnits ett antal år Lika trevligt och lika populärt Allting är gratis framförallt Så ska man komma dit med sina barn Det finns mycket aktiviteter för dem Och sen är det alltså kyrkoval den 20 september Grytnes Häsförening har mobiliserat en lista För de som bor i den delen av kommunen Och där kan man alltså förtis rösta redan Från och med Det var den tionde tror jag det var den sjunde till och med där man kan förtidsrösta i kyrkovalet. Och sen den 26 september så är det dags för det stora jubileet då Grytnäs Arbetarkommuner, dess förening firar 90 år vid Skogsboskola, startklockan 12. Ja, vi lyssnar på lite musik nu resterande tid. Här kommer Avselius tillbaka igen i låten Sång till friheten. Nå skal vi kunde om et litet band som sitter i et garas. band som sitter Ja, det är vi håller alltså uppe dagen i Göteborg och kanske komposterar i Nationalteatern framföra. Vi fortsätter att spela rock and roll men vi håller på att. Men skulle vi ta eller lägga på en skiva med gruppen Eagles, nämligen låten How Long I'm sorry Vi fortsetter med litt mer av Igel Wasshi being a Klockan är fem minuter i sex Och det är alltså programmet Radio Röda Röster Som sedan säljer från Radio Avsäten Och 3,5 MHz Vi lyssnar nu på Tommy Nilsson Kom Amelia Kom vila dig en stund Du ska finna vägarna Genom alla mörka rum Alla sorgerna du bär Latin van haar yet say up you are coming to jeder spot mein put all my sweat outside find it in my hand i allow time to come find a home mia so come Min kjærlighet kommer å til Og finner deg en dag Når du søker å forstå Når du ikke løker til Om du ikke orker gå Når bortom alle steg du fann Finner du La mon chérie Tu sommes comme un milliard Des rêves dans mon monde Notre sentiment est éternel Et är nu 18 och vi lyssnar på programmet som heter Radio Röda Rösta och sen så är det från Radio Avesta. Vi fortsätter nu med gruppen Masbandet och ett litet popperi. Ja det var som måspanet med Spanish Eyes och Amor Amor. Här kommer nu Tommy Nilsson tillbaks igen med en mycket vacker låt härven. Vackran har av vinden den förrådde dig. Ser i dina ekon. At du aldri læmnade meg Kan det være stormen som du aldrig glömt Du har aldri sagt forvel När alle dine dagene er en langsamm natt Og alle dine tankene lægger til vi Musta vuppa med som ditt hjärta Du har aldrig sagt för Det finns stormar falt Det finns stormar himlen är Det finns jeg ser hvor du er Du har aldri sagt farvæld Finns det noen mening Med din ensamhet Kan du være skugga När min længtan Brænner meg helt Det måtte være bægand som jeg engomt ja Ja, det var en som Tommen Nilsson och Klåten Farvel. Ja. Det är dags att ta avsluta programmet Radio Röda Röster idag. Idag har jag haft med mig Berkan Utavsten Åkemörk, ordförande i Grytnesäs förening. Grytnesäs förening som i år den 26 september firar sitt 90-årsjubileum. Med aktiviteter uppe vid Vilskogsbåskola. Det blir besök utav Vania Lundbvedin alltså ordförande Peter Hulkqvist ordförande i Socialdemokratiska partiet tyckte det kommer också aktiviteterna börjar redan klockan 12 med tipspromenader på nyrydning. Det kommer att bli korvgrillning, pusselhörna för de små. Det är priser både för ung och gammal. Klockan 14 kommer då högtidstalen Och sedan blir det kappe och jubileumstårta inne i matsalen Musikunderhållning kommer det också att bli På söndag, nu på söndag den sjätte Så är det den årligen återkommande LO-dagen Nere på Holmen, nere vid Gamla byn Vi hoppas att Vädrets makter håller i sig då alltså Det är LO i samarbete med hyresgästföreningen som arrangerar LO-dagen nere på Holmen Och sen den 20 september så är det då val igen Och den här gången gäller valet kyrkovalet Och där kan man redan börja förtidsrösta från och med den 7 september Anders Lundberg heter jag som sitter här och pratar med er Programmet sänds i samarbete med Avesta Arbetarkommun Det är alltså Sossarnas eget program som vi sänder här från Radio Avesta Varje fredag mellan 17, och 18 och 15 Knopfler får avsluta med låten Going Home Vilket jag tycker kan vara mycket lämpligt. Jag önskar alla en trevlig helg. Och kom gärna på Loppis i parken om morgonen om tio och tre. Få se om ni kan göra något fynd.